Хотіла сісти зручніше, відкинулася на спинку стільця, але у спину врізалися гострі різьблені квіточки й листочки. Ні. На цих стільцях при обідньому столі годилося сидіти струнко, триматися рівненько, як належить пані. Оце так, либонь. Колись виховували шляхетних панянок у Смольному. Осібно від картин висів портрет дивовижної вроди – жінки з тонкими рисами обличчя і сумними очима. «Мабуть, портрет дружини», – здогадалася Софія. З'явився господар із Гердою. Собака з докором подивилася на несподівану гостю. «І чого ти мене боїшся? Не збираюся тебе ані кусати, дуже потрібно, ані лізти з брудними лапами до твоєї напрасованої спідниці». Софія простягла руку. Герда підійшла, підставила свою пухнасту спину. «Та, уже, що з вами людьми поробиш? Своєї шерсті не маєте, а хочеться чогось похнастого?» Валеріан Альбертович усе ще тримав листа Вікторії в руках. Здавалося, він боїться його покласти, щоб не вірвалася ниточка, яка знову зв'язала його з авторкою. «Софіє!» Даруйте мою негречність, я залишив вас так надовго саму та мусив прочитати. Ви вже здогадалися, чому мене так вразив цей конверт. Коли я побачив знайомий почерк літери, виведені її пальчиками, я, я наче повернувся на багато років назад. Я закохався тоді, немов хлопчисько просто з божеволів від кохання. Так буває іноді. Так іноді буває з чоловіками за сорок. Та вибачу, досвідчена жінка Софієчко, досвідчена на свою біду. Мій досвід також виявився невтішним. Вікторія вчилася тоді на третьому а я два роки, як отримав кафедру. Яку саме, дозвольте поцікавитися? Загальної хірургії. Віта сиділа на лекціях у другому ряду праворуч. Може, є у світі вродливіші жінки, але я не зустрічав жодної. Вродливіших завітку не буває. І добріших. Згоден. Чомусь вважають, що вродлива жінка обов'язково мусить бути підступною, зрадливою, на крайній випадок дурненькою. А Вікторія – моя віта. О, ви не уявляєте собі, Софії, як я хвилювався перед лекціями. Не читав їх уперше. Я навіть у люстерку зазирав, чи добре виглядаю. Валеріан Альбертович, напевно, гадав, що Вікторія поділилася із подругою усіма подробицями свого роману з професором, як личичнці. А Софія не знала про це ані сном, ні духом. Окрім того, вона не віддала, що ж було у тому листі, якого щойно прочитав господар дому. Що можна говорити, чого ні? От чортова вітка. Могла ж дати якісь інструкції. Але хто розраховував, що її запросять до бесіди і напуватимуть найкращим у світі шампанським? Софія мудро вирішила чинити, як розвідник у ворожому телу. Менше говорити, більше слухати. Валеріан Альбертович у нападі відвертості аж світився.